Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A Hollán Ernő utca 18 szám alatt találja a Kejfejjöcsi zenei partnerét, ahol este 8-ig félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja a vedőket István Alexandra Minden ami szóra is érdemes. Rutner Gyuri-ről is van egy könyv, most csak onnan jutott az összelembel, hogy Rutner gyuri van egy története, amiben valamilyen eljárás indult ellene, és most meg olvasom az Indexen, hogy a rutner vádló egyik személy előzetes letartóztatásban van. Hozzám Rutner Gyuri akkor is közel áll, ha egyébként viszonylag régen találkoztunk, bár nagyon régen nem találkoztunk. Szent Lajos király hídja volt, amiben Vadastamás is érintett volt, egy ingatlan kapcsolatos történet, mi volt valaki félreérteni. Lakhatás. Hosszan elbeszélgettem Gyurival, és ha bár önmagából abból adódóan, hogy az ő történetének egyik főszereplője, aki nem ő, előzetes letartóztatásba került, nem feltétlenül azt jelenti, hogy a vele kapcsolatos történet nem igaz. Én azonban azt kívánom, hogy ne legyen igaz. Tokkolok. Nem tudom, érthető voltam, ennél jobb nem fogok kifejezni. Holnap Koltai Róbert lesz a vendégem, aki ma számtalnak hívásnak tesz eleget, mert ma 70 éves, holnap tehát már túl lesz a 70-en. Önökre számítok, mert én hozok neki egy tortát, de olyan nagyon sok minden egyébként nem készülök. Magamat hozom. Meg őt. Egyházba lakom. Aztán megy a táriába tízre. Ha akarnak közre a műsorban, mesélni neki, mesélni róla, kérdezni tőle, beszélgetni vele, Holnap egész dőt tehetjük más program nincs. Hogy jó ötlet volt-e, vagy sem, holnap műsorzáráskor majd eldönthetik. Nekem eszembe jutott, és itt karácsony előtt, bár a koltai születés tapé, mindig karácsony előtt van figyelmet, hogy 70 éppen, vagy sem. Azt gondoltam, hogy jó ötlet. Remélem, hogy nem jár velem rosszul a koltai holnap. 3.53.94.51 először, másodszor, senki többet? Én is lehet. Ma 70 éves a koltai. A Tamás. Nem, Robert. Nem mondja, jatik meg, a Tamás már volt. Igen. Holnap meg fogom ünnepelni műsorban, mert egy házban lakunk, és nem tudom, azt gondoltam. A Horváth Péter az teljesen belém rakta a kötőtűt, mert nekem van egy csomó restanciám, amit én már idén nem fogok tudni teljesíteni, és ebben a restanciában tartozik bele a te könyved, és azt mondta a Horváth Péter, akit mindenki ismer, Uh -huh. hogy szombaton elbeszélgettek veled a Rádió Kuba, nagyon jól a könyvedről, úgyhogy közben már nem emlékszik a riporterre a Horváth Péter, de ő is mondta, hogy ő se olvastál. Most azért, hogy egy szerzővel rendszeresen úgy beszélgessenek ráadásul ugyanazon az adón, hogy nem olvasták a könyvet, és én ráadásul ebben a második vagyok. Hát ez a, ez a nagyon kínos kategóriája. Úgyhogy meg se de kérdez... a, Már a Lita Vetsen is azt mondtam, hogy akkor nem kell neki elolvasni, megmondom, hogy a kertés a gyilkos. Igen. Most ráadásul érted, hogy én most még megkapom azokat a poénokat, amiket a Litavesz kapott. A Litavesznek az a szerencséje, hogy én, én, én hoztam ezt a rádióhoz. De ezt most miért voltam, azt nem tudom. De jó, jól tettett, hogy hoztam. Nagyon-nagyon sokat tanultam tőle sok-sok évvel ezelőtt a fogyatékosok integrációjáról, meg az integrációjáért, amiről én abban az időben csak jelölőszönösen kezdtem el tudni valamit. És, és aztán ők rendesen érzékenyítettek. Volt egy egy minisztériumban egy jól működő osztály, amiben a Tapolcay Gergely, a Dóra és ő, és a keresztál volt, Pál voltak, bocsánat. Szóval írtál egy könyvet, akkor tudom, hogy erről nem fogunk beszélgetni, de többször meg fogom említeni, és akkor fogunk róla beszélgetni. Amikor elolvastam, Sándor Erzsi, szegény anyám, ha látnám, kiadta a parkkönyv, kiadó az elején van a fiad. A fiad? Igen, igen. A hátán meg az anyja. Igen, igen. Olyan rá a fiadat, hogy álljon modellt a címlaphoz? Na, ez nagyon egyszerű volt a dolog, amikor már az, azon keresztül mentünk, hogy írjunk egy könyvet együtt, az, ami egyébként nem volt egy nagyon bonyolult feladat, onnantól kezdve az, hogy ő őt akkor most fényképezzük le és uh, valahogyan találjuk ki a címlapot nem mi találtuk ki kidálni Dánielten mert találtak ki a címlapot akkor az nem ment magától de hát hogy az én fiamban legalább annyi szeretősi vágban, mint bennem hanem több úcs, de ezek nem voltak nagyon bonyolult. Csökken vagy emelkedik ahogy haladsz a korra a film? Az enyém az csökken az övé, az emelkedik ami normális vagy mondjuk az enyém olyan konstans de mondjuk nem annyi, mint húsz éves koromban mm -hmm. Azt kérdezem tőled, mert most tényleg nem fogom még egyszer elkövetni azt, akkor ez legyen a Litavec érdeme. Um, ha neked választanod kéne, miközben ilyen választás nincs, de szerintem ebben eljátszottál gondolatban, hogy milyen érzékszerved nem működjön, ha az Isten azt mondja, hogy Erzsikem, Világra fogsz jönni, most mondjad meg, hogy mit nem fogsz birtokolni, mert egyet elveszek tőled, ne kérdezd, hogy miért, de egyel nem fogsz rendelkezni. De be bele az is, hogy nincsen szaglásérzékelésed, vagy nincs tapintásod. Miről mondanál le, miközben az ember semmiről nem akarja mondani? Hát úgy egyáltalán semmiről természetesen, mert az is hozzá tartozik, hogy meg tudjak állni Tudod mit? Akkor ezt a kérdési felejtsük el. Azt mondjad meg nekem, hogy neked az érzékszerveid közül mi az, ami páratlanul jól működik? Mi az, aminek a hiánya beleértve a náthás vagy pillanatok alatt gondot okoz? Tudod, mert sem fogok tudni neked válaszolni, semmi sem működik páratlanul jól. Füled? Milyen a füled? Hát Ilyen helyköz. Hely hát úgy, mint egy rádiósé, hogy. hogy ad... Ugye eval kapcsolatban a Bétót vicce van, meg, ugye ez a. milyen a hallás a római katolikus. <hállás> <hállás> Igen, Igen. Mióta van szemüveged. Szemülegem most már állandóan állandósulva két éve legalább van, hanem több, de 40 éves korom után rendesen elkezdtem ezt a, a tényleg, ezt értem meg, hogy valahogy rövidül akarom. És igen, azóta van szemvegem, de két éve most már a biciklizné seművek a biciklizek. Az elkinek, amikor elment a hangja, akkor készült fel egy egészen fantasztikus beszélgetés. Uh -huh. Vajon megkérdezem, hogy ez kicsoda jó jó Egy halló figyelek mi már maradtunk jó én hol, hol holnap hívont de már márra nem maradtunk semmiben. de holnap már és mikor van? Jó, köszönöm. Felhívott engem egy hallgató, ne? aki azt mondta, hogy éjjel fél háromkor nyolc telefonhívást bonyolított le a készüléke, és reggel többen visszahívták azzal, hogy mi volt a probléma, mert hogy ő egyébként nem szólalt meg, és én azt mondtam neki, némi gondolkodás után, tehát hogy belemerültem a történetbe, mert ugye nem, ugye be volt kapcsolva, és volt olyan, akit hívott, de ki volt kapcsolva, és ugye jelzett, és volt, akinek kicsöngot is fel is vette, de nem szólt bele, és így aztán nem lehetett tudni, hogy mi a helyzet, hogy azért én aggódnék egy kicsit, de felhívta a szomszéd szobában alvó fiát is, és senki az égegyet a világán nem hívta vissza, illetve a fia sem ment át a szomszéd szobába, és mondtam neki, hogy ez egy figyelemre méltó dolog, mert azért szerintem én biztos visszahívtam volna, vagy legalábbis abban bizakodnék, hogy visszahívtam volna, az emberben az van benne, hogy hát, ha bajban van. És csak onnan jutott az eszembe, hogy most az az ember, aki felhívott engem, azt mondta, hogy állítólag bejelzett a telefonja azzal a kapcsolatban, hogy mi ma találkoznák, de azt szeretném mondani, hogy ő ma nincsen, és bizonyos szempontból az az érzésem, hogy a gépek rabjaivá váltunk, mert hogy én nem jeleztem neki semmit csak reménykedem, hogy most nyolc hívást nem bonyolítottam le, de ez az ember mesélte, az ő neve Fókusz, hogy nyolc embert felhívott, a termék megjelenítés az iPhone-ja, tehát konkrétan ő nem csinált semmit se, és, és téged, ha felhívnálak, éjszaka is nem szólnék bele, visszahívnál? Biztos, én erre rá vagyok kondicionálva, mert ezért kikapcsolálva a telefon, de pont a gyerekeim, akármilyen öregek már, meg akármennyire nem gyerekek, a, pont a gyerekek miatt nekem mindig be van kapcsolva, mert bármi történhet és csak a, én nekem ö, elérhetőnek kell lennem. Tehát ebbe beletartozik az is, hogyha te történetesen felhívnál, nem szólalnál bele, akkor visszahívnál, hogy mi a én nem szólalsz bele, és csak utána kezdenék el aggódni, vagy nem aggódni. Igen. Igen, azt gondolom, hogy ezt megtenném. Igen. És ilyeneket megszoktam. Csak olyan hülye érzés volt, mert ez az illető elmesélte ezt a történetet, és mindjárt azzal csaptam le rá, hogy hát bizony gondolja át, hogy azok az emberek, akiknél kicsöngött a telefonja, beleértve a fia, azok vajon milyen érzelmi tartományban lehetnek vele kapcsolatban, ha nem hívják vissza is, és ezzel most mindjárt súlyosan elgondolkodtam, mert, mert én egyébként is pénteken iszonyatosan berúgtam, de nagyon fáradt vagyok mindentől függetlenül. És most ilyen érzelmileg egy ilyen teljesen e, fura időszakomat élem ezekben a napokban, és most azon gondolkodtam, hogy vajon halálosan megsértettem e mindazokat, akik most ebben a történetben konkrétan a nyolc hívással kapcsolatban érintettek, és ha megsértettem őket, akkor van-e okom elnézést kérni. Miközben nem érzem azt, hogy elnézést kéne kérnem, csak azt érzékelem. Ha szóval neked elmesélem, hogy berúgtam, és édesanyám most éppen nincs túl jó állapotban, és akkor közlekedik, járókeretet használ, és én állítólag pénteken, amikor berúgtam egy egy, mert olyan kezdtem a műsort, hogy mindenkitől elnézést kértem, akit megbántottam pénteken, függetlenül attól, hogy nem valószínű, hogy pont azok hallgatják az én műsoromat, akiket egyébként leordítottam a fejüket pénteken a Szent István de általában ráordítottam közelről egy járókerettel közlekedő hölgyre, és semmi csúnyát nem mondtam neki állítólag, csak egyszer ráordítottam, és hogy mennyire működhetett bennem a Freud az anyámmal kapcsolatban, és természetesen ez... ez nem, semmi, te valami artikuláltal, tehát semmi, nem, nem, nem, nem tudjuk miért. Nem nem, nem, nem tudjuk miért, tehát ez, ez a rész, ez kimaradt, tehát... A blikben nem lehetett olvasni arról, hogy villamosokat rongáltam volna meg, de nagyon szégyeltem magamat, és ezúton kértem elnézést. Csak ez eszembe jutott ezekről a telefonokról. Ez biztosan frágó, hogy eszembe jutott egyébként, hogy speciális erről írok is némiképpen ebben az én kicsit el a telefontartásodon. tartásodon. Most jó. most jó? Szóval, hogy kicsit írok is erről a könyvben, már hogy írunk helyek közel azért ezt ketten írtuk, hogy azért gondolom, hogy frajd, hogy amikor a Tomi kicsi volt, akkor én azon vettem észre magam, hogy átsorgok a villamoson, és belebámulok a Tomi korabeli kisgyerekek arcába, akiknek olyan szép, nagy szemük van, és, és olyan, úgy rendben van a szemük, és olyan kifejező, és úgy rám szóltak egyszer, csak nevezetesen hát nevezettesen a saját apjuk, hogy, hogy miért bámulom én folyton a az orz. Neked a saját fiad vaksága kapcsán mennyi ideig volt lelkismeretfordulásod? Lelkismeretfordulásom nem volt egyáltalán. Mert hogy viszonylag nagyon hamar el tudtam dönteni, hogy én erről nem tehetek. Lelkismeretfordulásom nem volt, bűntudatom sem. És mit volt? Egységbeesésem és halálfélelmem. Azt, azt sem az volt. Tehát találkoztam valakivel, akinek a családjában van egy örökbefogadott valaki, és van egy autista gyerek, és hallgattam, hallgattam, mondtam egy vagy két történetet magamról, aztán rájöttem, azok azokat se kellett volna és rájöttem. Rájöttem arra, hogy én egy mennyire rossz ember vagyok, most ilyen lelkismeretfordulás. De nem jó szó ez erről. tehát, hogy rólad is azt gondolom, hogy abból adódóan, hogy te ezt végigcsináltad, te jobb ember kell, hogy legyél, mint én, és ha meg akarná győzni az ellenkezőjéről, nem sikerülne. Biztos érted azt, amit Mondtok. De képzeld -e, hogy a Csáki Judit ugyanezt kérdezte tőlem tegnap a katonában, tulajdonképpen ez volt az ő felítése. Már -e, a Csáki judit tartanak a katonában az erdős világ estén voltatok? Nem, a saját estemen voltam, Jö. mert hogy, na, nem az estemen, hanem a délutánomon, uh -huh. mert volt egy könyv a katonában, és a Judit beszélgetett velem, meg a Tomival, ami azért volt vicces, mert azért mi elsősorban barátnők vagyunk. de hát ő azért És mit válaszoltál? A, azt, azt mondta nekem, ezzel fejeste be a végén, hogy ugye, ugye én jobb ember lettem is, mert ő úgy gondolja. És én egyáltalában nem gondolom, hogy én jobb ember lettem, viszont azt gondolom, hogy bátran kihagytam volna ezt a jóságot. Tehát, hogy a, a... De vajon jobb ember vagy? De szerintem nem, és szerintem csak egyszerűen megtanult. Ordítottál te, mikor ordítottál? Utoljára a fiaddal amiatt, mert vak. Mert valamit hát. levert, mert valamit nem talált, mert valamit rosszul csinált. bármikor. Azt már bármikor mondjuk mi nem lakunk már együtt évek óta. Bár egy a telefonál, az az ember, aki éjszaka telefonált. Oké. Okay. Sz Szia, fogott. Jó reggel. beszéltem a fiammal, ő nem ébredt él arra, hogy kicsin, tehát lehet, hogy csak egyet senget, vagy nem tudom, mi történt, és csak reggel látta, hogy kerestem hajnalban. Fontos mennyiség, rendben van akkor. Neked van igazat, hogyha felébredt volna átjött volna. Igen, kivesszük a körből, igen. Igen. Nem mert... Én egy nagyon érzékeny pali vagyok, de hogy az ember az érzékenységének megfelelően viselkedjen, ott én egyre jelentősebb hiányt érzékelek, és ebben, ennek kapcsán nagyon súlyos lelkismeretfordulásom van, és aztán ezt most aztán kivetíthetem rád. De attól még, hogy, hogy egy részében az életemben nagyon érzékeny vagyok, nevezetesen éppen a fogyatékosok meg a fogyatékosok integrációjában, de ugyanakkor viszont valószínűleg kibírhatatlan is, mert ott viszont annyira agresszív vagyok azokkal személyen... Úgyhogy én azt meg nem látom, nekem farkas van, és csak azt látom, amiben te jobb vagy, mint én. Ah, ez, igen, de hidd el, hogy ez csak egy ez része az életünknek és csak az a része, amelyikben én egyszerűen jobban elmélyültem hogyan vakult meg, meg a gyerek? Az agyam. hogy mi? hogyan vakult meg a gyerek? hogyan, mi csinált? vakult meg Ja, hogy hogyan vakult meg? A bajjal együtt született, tehát rögtön az elején egyből, amikor megszületett, nem látott, de azt akkor nem tudtam, mert ugye az orvosok elfejtettek szólni, hogy ott valami gond van. Tehát magával a bajjal és a problémával együtt született, és... De, de benned még látott? A, nem hiszem, mert e, nem, nincsen neki íris uh -huh. Csak benne még nem zavartam. A... És hogy létezik, hogy neked ezzel kapcsolatban nem volt bűntudatot? Nem gondoltál-e arra, hogy egyszer elestél, vagy nem gondoltál, nem. Arra, hogy egyszer elszívtál egy cigarettát, vagy ittál egy nem, pálinkát? Nem, nem, nem, nem, nem, emiatt van. Ez egy, ez egy ö, ö, genetikai Sérülés. Tulajdonképpen a terhességnek az hatodik, hetedik napján, ha én jól emlékszem, az engem már nem is tudja jó szerint, hogy terhes hatodik, hetedik napon, hát én nem vagyok az a kiválasztott anya, aki ezt rögtön megérzi, hogy ó istenem, én most beleestem a teherbe. Jobb lenne, hogyha mindjárt a hatodik napon egy hánynál egy jó nagyot, és azt mondanád, hogy nem is ettem semmit, csak nem vagyok terhes. Ja, amikor már hányok, akkor már tudom, tehát én viszont azt a, azt a hány az tuti volt, de akkor még nem volt, tehát hogy mit fogalmam, sincs, tehát hatodik hetedik napon a kromoszomának az egyik valamilyen, az egyik kromoszómának a lába, a másik kromoszómának a karjára keveredik, és erről Erről senki nem tehet, mert akkor, amikor ezek az osztodásos folyamatok vannak, akkor minden mindig összezilálódik, és aztán a természet meg maga úgy. De az eszedbe jutott, hogy te ezt mivel érdemelted, meg közben nem te érdemelted meg, hanem ő sem? Nem, nem. Éppenséggel pont az jutott az eszembe, hogy nem, ezt nem én kaptam, hanem a Tomik. Igen, ezt mondta, igen, ez volt a, ez volt a mondat második fele. Én. Ki mindenki volt ott tenne a katonában, illetve mit kérdeztek? Hát ami nekem nagyon-nagyon -nagy élmény volt, és nagyon örül, azok, várjál, hogy is mondjam, tehát ott voltak a sárga azok, akik a Nemzeti Színházba jártak az alszöldi ö, utolsó, Ö, ideje alatt ö, elkötelezette nemzeti színházas ö, ö, nézők voltak, azok közül sokan ott voltak a Sárga Lillium nevű csapat, akik na, kell nagyon jó együtt lenni. Ott volt a Szilágyi János, aki egészen elképesztett, mert mondtam is neki, hogy én a Szilágyi Jánost úgyis meg, mint egy ilyen sprődmodorú morc ember, akit nem lehet egy ilyen könyvvel levenni a lábáról, és le lehetett. Tehát pár héttel ezelőtt felhívott telefonon, hogy ő ezt olvasta, és hogy ez fantasztikus, és most eljött a katonába ott ülni, mert meg akarta nézni magának a Tomit, mert engem már látott magának éppen eleget, de gondolt, hogy most megnézi a Tomit, és ezért eljött a fennet, ugye hol lakik, biztos nem a katona közelében. Hasarétel de... lakik. Igen, ja, gondoltam. Tehát, hogy ez engem egyszerűen teljesen barátságból ö, fölmelegített, nagyon el voltam képedve. Tehát nem voltunk mi ilyen belépős, jóba voltunk, de ez, hogy, ö, hogy ő akkor oda jön és jó megnézi magának ezt a délutánt, ez nem tartozott. Mi nincsen ez meg vakírással? Hát azért, mert vakírásba teljesen fölösleges dolgokat kiadni, hiszen a vakok általában nem használják a vakírást. A ilyen vakok többnyire, és, és természetesen a számítógépet használják, akik föl, ami felolvasson nekik a, azokat a szövegeket, amik ami benne vannak. Így aztán a vakok számára elérhető módon, abban a, a, a vakok számára elérhető elektronikus könyvtárban ott is van. De vakírásban ez teljesen fölösteges. A, mi sem bizonyítja jobban, ugye a kormányzat, az emmi, a minisztérium, pár hónapban ezelőtt fél téglával döngedte hogy kiadott egy vörös válogatás kötetet Brejben. Ami azt jelenti, hogy ezer kötetet adott oda a vakoknak, egy darab ilyen kötet körülbelül 150 ezer forint, hogyha kinyomtatják, már pedig kinyomtattak ezret, és ebből a 150 ezer forintból ezer gyereknek lehetett volna venni laptopot. És akkor ezer gyerek laptoptal a hóna alatt integrálódik bele ebbe a társadalomba, meg laptopot minden gyerek használ, vakhírásznak csak az idősek használnak, meg az, akik ugye nem nagyon tanultak meg számítógépezni, meg az a... a, számítógépre, hogyan kerül át? a számítógépre hogyan kerül át? A számítógépre hogyan kerül A számítógéppen van egy ö, szövegfelolvasó program, úgy, általában úgy hívják, hogy Jaws, ez Há? a legelterjedtebb, és van egy... Ö, a jó nem fogom tudni most, pedig. a vakok tudják, tehát, hogy van egy számítógépes felület, pontosabban egy internetes könyvtár, amit kifejezetten a vakoknak, gyengéllátóknak hoztak létre, és megoldotta a parkönyvkiadó, hogy az teljesen jogtik. Jó títsd, magyar, hogy a, a parkönyvkiadó ennek érdekében ezt megtette. Hát igen, persze. Azt, lát, azt te tudod, hogy ez hány vakember olvasta? Ö, de, de, de, azt nem tudom, hogy hány, de úgy jönnek vissza általában a a, az, az ismerősök most ott, vagy az ismeretlen vakoknak a visszajelzései. A tegnapi katonában ott volt a német Tamás művése a hozzátartozó családtagok, meg az ő felesége, aki erősen ariglátó látó, a Tamás, aki, aki, én nem ismerek úgy személyesen, inkább riportalanyom volt, meg hallottam zongorázni, de őnek is fontos volt, hogy elolvassa. Akkor a... a de olvasták, tehát főleg fiatalabb vakok olvasták, akik a Tomi körül uh, léteznek. Miről számolta, a Tomi hm? miről számolta? be? Hogy nagyon iskalmasnak tartják, mert, uh, uh, mert szeretik a szókimondását, szeretik a a, azt, hogy, hogy azért életnek mégis csak a legnagyobb története az, hogy én ezt anyaként hogy nyomtam végig és mindegyiknek a hasonló történetei vannak. A Tominak azért kellett okvetlenül beleírnia, mert a, a mi partneri kapcsolatunkból az nem ö, ö, következett, hogy én róla írok egy könyvet, amiben ő nem jelenik meg. Nem Szí is írtam volna meg, ha ő azt mondja, hogy ő ezt nem szeretné. Ez a szó vicces cím, ez ki jutott Ez nekünk megvolt ez a ez a Duma itt a, a családban már évek óta, de az, hogy egy cím legyen, az a Tominak, mert én keresgéltem mindenféle címet, és nem nagyon találtam olyat, aminek örültem volna. Egy és más kanyarogtam, és úgy éreztem, hogy valami nagyon jót kellene neki találni, valami nagyon ütőst, és akkor Tomi mondta, hogy ne ezt a szegény anyám, ha látnám, ott most kéne elsütni. De akkor miért nem vagytok párhuzamosan, mind a ketten szerzők? Mert a végig eredményben a dolognak a szerkesztését, a szöveg a szövegli több nagyobb részét én írtam, és hát gyakorlatilag a stílusát is nagyjából én határoztam meg. Meg én úgy gondoltam, hogy én vagyok az író, és a Tomi kommentelte. Mert van, ahol például hosszú időn keresztül, amikor még azokról a dolgokról beszélünk, amik, amikre ő nem nagyon emlékszik, ott csak ilyen mondatocskák. Ugye Juhász Tamás működésével most akkor én adhatom a bankot, Juhász Tamás, ő a gyerek? Igen, igen. Mert hogyha valaki ezt látja a szegény anyám, ha látnám, Sándor Erzsi, Juhász Tamás közreműködésével, akkor abból azért nem evidens, hogy én vagyok a fia. Ha, majd csak rájönnek. Hát én persze igen, csak arra gondolok, hogy. Uh, Juhásznak hívták az apját. Ja, ja, ja, hát mit van mit tenni? Rendben van. Csak uh, kérdezem tőled. Igen, hát azt gondoltam, hogy meg hát nem is jutott jobb az eszünkbe, szóval azért a, a kiadóval gondolkodtuk, hogy ezt hogyan is lehetne, de azért azt, azt hittem, hogy, az, hogy Sándor és és a fia hogy hogy ezt most már hagyjuk a felébe. Majd csak rájönnek, tulajdonképpen nevesítve igazán három-négy ember van a könyvben. A, a lányom se, az apjuk se. Hogy maradhatnak ki? Majd el kéne olvasnom, tudom, de mégis meg kérdezem hogy hogy maradhattak ki. Aha. Hát mert az már egy ilyen ebből a, ebből a szerkesztésből, vagy ebből a, a koncepcióból ki fejezetten az következett volna, hogy akkor ha a lányomról írok, akkor neki is hozzá kell szólni, hogy ez az, egész, hogy, ez az egészet, hogy éltem egy nővérként. És akkor az apjuknak is hozzá kellett volna szólni, és ez azért lett volna nagyon érdekes, mert tulajdonképpen akkor először beszéltünk volna, vagy beszélgettünk volna az életünkben jelentősebbnek mondott kérdésekről. És hát ezt mind el akartam kerülni. Én a könyvet nem olvastam, de számtalan írásban, ami erről szól, belefutottam, és ezek mind pozitívak voltak. Szereti, úgy Igen. És furcsa módon ilyen nagyon széles a, a visszajelzés, tehát nagyon ö, a, ki, a kiraffinált ö, intellektuális barátaim is veregetik a hátamat, vállamat, és a fölöttem lakó ö, kamionsofőr felesége hozott négy könyvet, hogy mi lenne, hogyha a barátnőinek ezt vásárolt és dedikálnám. Tehát széles a, a, a merítés. Sokan tudnak a történettel ilyen-olyan módon azonosulni, aminek azért örülök, mert végeredményben ez nem arról szól nekem feltétlenül, hogy, hogy hogyan neveljünk gyereket, hanem hogy mennyiféle pokori kétségeink vannak addig, amíg a gyerekeinket neveljük. Annak érdekében, hogy a gyerekeink önállók legyenek, szabadak legyenek, bátrak legyenek. ebben hát eb eb eb eb eb most nem jársz rossz helyen, mert a tegnap hosszabb ideig meggyen együtt voltam a lányommal, és vagy nem tudok mit kezdeni magammal, mint apával, lehet, hogy nem is kéne, vagy nem tudom, szóval... Hát az ember annyira nem tudja ezt, hát fogalmam sincs, én se tudom, én se tudok anyaként mit kezdeni magammal, csak, csak próbálkoztam a a velem együtt létező embert iszonyúan figyelni, és valahogyan nem akadályozni minden pillanatában. Hát egyrészt kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok, másrészt tételezzük fel, hogy ez egy kísérleti műsorod, de nem az utolsó, talán még van esélyem, hogy elolvassam, akkor vissza foglak téged hívni, akkor biztos fel fog tudni tenni olyan kérdést, amilyen kérdést most nem fog tudni feltenni. Oké, okay, kíváncsi vagyok rá, az érdekelne, amit te kérdezel, nagyon is. Legjobbak a drágám. Neked is. Szia, Szia mindenkinek, kelló. Ne felejtsék el, hogy holnap Koltai Robert lesz a vendégem, és abban aktív közreműködésükre számítok. A tízórás programot lemondták, de ezzel együtt nagy valószínűséggel én már nem térek ide-vissza, vagy ha igen, akkor csak nagy röpke időre. dörö.fi gmail.com. Alexandra Minden, ami szóra is érdemes. Mi? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János Lehet? Van a Bancsiget Fári Viktor Terep a rangos beszélgetett a Csepelivel És a Csepeli azt mondta Most szövegkörnyezetből ki van ragadva végül is egy kormány azt érhet el, amit akar, hogyha az ellenállás akkora a másik oldala, mint amekkora most Magyarországon, és azt mondta, bár ezt azt hiszem később nem részletezte, hogy a java még hátra van. Vajon az, hogy az elmúlt három és fél év, vagy több mint három év nagyjából, mint kés a vajban zajlott azon dolgok tekintetében, amelyekről azt mondták az emberek, vagy sok ember, tehát az emberek ez ebben a formában túlzás. Sok ember mondta az, hogy képtelenség aztán kiderült, hogy mégse képtelenség. Az valójában egy optikai csalódás, mert hogy egyébként ezek nem tűntek lehetetlenségnek, vagy nem lehetetlenség. Vagy vajon minek a következménye, és hol van ennek a vége? Hagy általában neki vége. Egyrészt én azt gondolom, hogy. Voltak azért olyan pillanatok az elmúlt három évben, ezzel most nem a kérdés lényegét vitatom, csak ennek szerintem szintén van egy dinamikája, mert a megválaszolás szempontjából fontos, hogy igenis voltak tüntetések azért 2011-12-ben. Ebből egyetemelt ki az a diák tüntetések voltak, hogy akkor lámad kormány mégis meghátrált? Igen, itt az értemiség felelősségről egy kisebb eszélyt tudnék most így jelteni, ráadásul Cseppére én nagyon sokra tartom, hogy a... Saját személyes helyzetértékelésünket és a valóságnak az objektív értékelését azt néha keverődik, ami egyébként nyilván kiváló stílusban is meg tud történni, ha jó minőségű ember csinálja, mint például a Gyuri. De azért én azt gondolom, hogy voltak ebben, hogy mondjam, nagy lendületek a tüntetések előtt is, akár a szinte teljesen spontán létszpejteti likai tüntetést az alaptörvény hatályba lépése környékén. Tehát ha most azt kell, hogy miért vágja fel mindenki pengével az ereit, akkor én is tudok erről mondani, de szerintem egy picit bonyolultabb a helyzet. Az tény és való, hogy a ciklus harmadik harmadára rész van azért, mert nyilvánvalóan egy optikus, politikai rendszer emberül, ha csak nincs forradalom, akkor egy, egy, egy, egy létező indulat a parlamenti választások kivételével nem nagyon tud megjelenni egy ponton túl, mert Magyarország nem az azokat akár Csehországhoz, akár Romániához, vagy akár a Balkán különböző országhoz hasonlítva, ahol tömegesen mentek volna kik, bármikor az elmúlt két évtizedben hosszú távon emberek az utcára. Innentől én azt gondolom, hogy ma Magyarországon igenis van egy elégedetlenség a jelenlegi kormányja szemben. Azt gondolom, hogy ez miért nem tört ki jobban, arra három indokon van egyrészt Igenis, van bizonyos emberekben félelem, amely vagy jogos, vagy nem indokolt, de biztosan van sokakban félelem, és ez sokakban indokolt is ez. Másik oldalról szerintem igenis van, és ez az én számból mondva egy kicsit hülye hangzik, de nem nem ezt mondani, hogy nem látnak egyértelmű alternatívát, aki számukra utat mutat, és nem látnak olyan alternatívát egyenlőre, amely egyébként számukra választható hogy a jelenlegi kormányjal szemben, ebben nyilván oldalnak van még feladata, de szerintem ez megoldható. Harmadrészt részén azt gondolom, hogy, hogy a kormány egyébként bizonyos dolgokat ügyesen feletelt, szét, bizonyos dolgokat ügyesen szívott le, mint indulatot, és azért a kormány számos olyan kérdésben, a mondjuk ugye a négyszerű társadalmi többsége álláspontja szerint politikál, szerintem egyébként a nemzeti érdekkel ellentétesen, és a kettő közötti hogy mondjam, ellentmondást azt a saját politikai érdekei szempontával a Fidesz erősen és ügyesen feszít. Lassan olyan vagyok, mint aki elfárad, este van, megy a gyors vonat mennek a fények, és az ember elámosodik, és nem tudja követni. Tehát ha nagyon figyelnek, akkor lehet, hogy el tudná olvasni, mi van az óriás lakátokra írva. Én ma nem állítanám, hogy pontosan látva az óriás plakátokat, és most mentségemre nem hozom azt fel, hogy hosszú ideig nagyon néztem őket. Csak azt akarom mondani, hogy a felkészültségem erőteljesen kopott, mert elfáradtam. De, de azt kérdezem tőled, hogy itt van például itt a tankönyv kiadással kapcsolatos államosítás, amit ha jól értek összefüggésben, van némileg a nemzeti alaptantervel a tekintetben, hogy miről fog tanulni az ifjúság. Szóval, ha itt most arról van szó, hogy legyen egy központi tudás, Amelyel mindenki bírjon, akkor azt gondolná az ember, hogy ezzel kapcsolatban tanár, diák, szülő egyaránt berzenkedik, leszámítva, hogy én ezt teljesen rosszul látom. Ez itt most például, ami van, Szigetvári bácsi, ez micsoda? Szerintem, hogy pontosan mi mozgatja Viktor, Orbán Viktort, azt nem tudom. Az egészen biztos, hogy... De előbb írd le tehát mi az, amit vasárnap beadnak, kedden megszavaznak, mi, milyen jövőt hoz nekünk? Nagyon mondjuk oktatáspolitikai szakember, ha jól értem, itt annyi történik, hogy a nemzeti alaptanter szerint a felmenő rendszerben azok az osztályok, amelyekben az új rendszer szerint tartós tankönyveket, annak elhasználódásai ingyenesen biztosít majd az állam az adófizető pénzéből, azoknak a tankönyveknek a piacát a kormány radikálisan szűkíteni kívánja, nyilván nem tud megszüntetni privát cégeket, egészen a rendszer tetején jóváhagyás nem fogadni olyan tankönyveknek, amelyek a saját elképzelésével ellentétesek, és megpróbálja a kettő tankönyvet szűkíteni a nemzeti, az új nemzeti alaptantersz, mint tanuló közoktatási évfolyamok számára a kínálatot. Nyilvánvalóan ezzel párhuzamosan értem, centralizálja a gyártást, és innentől kezdve gyakorlatilag ahogyan a felmenő rendszer, tehát hogy a különböző korosztályok lépnek be az új nemzeti alaptantersz szerint, Megy előre, úgy ki a jelenleg még létező tankérfiak. Ez jó vagy rossz? Vagy... Hát, amit én az politikához értek, és amit ebből én olvastam Pokorni Zoltánon keresztül, Radó Péteren át, Horribile Diktú Hiller Istvánig, az azt mondja, hogy igenis kell állami kontroll a tekintetben, hogy milyen tananyagot tanulnak a diákok. Hazudja a jelenlegi kormány, azt hogy az elmúlt húsz évben ne lett volna meg, Ráadásul amennyire én értek, jobb és baloldali iskolai igazgatók, ha nem voltak teljesen bolondok, már pedig nagyon sok nagyon tisztességes iskolai gazgató van és volt Magyarországon, azok abban voltak érdekeltek, hogy jó, a helyi sajátosságra szabott pedagógiai programot állítsanak össze, és ahhoz választsan a, a, a tanári közösség különböző ö, ö, témákban, különböző órákhoz megfelelő tankönyvsorozatokat. Ez szerintem nem a, a hogy mondjam, a... a, a liberalizmus föltelme, hanem egy észszerű dolog volt szakpolitikai, amelybe, amennyire én értettem, a szakma és a jogalkalmazók és a pedagógusok egy konszenzusra jött utat. Nyilvánvalóan badarságokat tanító tankönyvek nem voltak a piacon, a tankönyvet nem úgy lehetett lenni egy pedagógusnak, mint ahogyan te tudsz. Ma radikális jobboldali szennyirodalmat venni a könyvesbolda vagy minőségi prózát, hanem hát erre volt kontroll az a mindig is. Itt ebből értek jelenleg az, hogy túlszűkíti ezt az állam, és azt a fajta sokfélességet, amely a közoktatási rendszerben, akár a jogógus közösségek, akár a szülők részéről megjelenik, mint elvárás, azt szerintem túl homogenizálja egy szóvalra. Ezt kitalálja ki, hiszen Pokorni Zoltán, akiről tudjuk, hogy a 12. keletet választja a parlamenttel szemben, azzal, ahogy megszólal, azzal azt mondja, hogy nem véletlen, hogy a 12. kerületet választja a parlamenttel szemben, de nem választja úgy a 12. kerületet a parlamenttel szemben, hogy egyben a párttal is összekülönbözne, miközben szakmailag nem ért vele egyet. És akkor eljutunk oda, ami az első kérdéshez kapcsolódik, hogy vajon egy politikai szövetség, a KDNP és a Fidesz szövetsége hogyan tud úgy működni, amire most, hogy én alkalmas lennék, vagy sem, csak azért jutok mindig saját magam eszeben, mert vagy magamból indulok ki, tehát hogy az egy a parancs, egy a végrehajtás elvéből fakadóan, az ebből való kibeszélés is minimális, ráadásul nem konzekvencia nélküli, az ember mégis azt gondolja, hogy ott meg annyi egyéni fej van, aki valamilyen okból rábólint, és azért azt próbálnám megérteni, miközben, azt sejtem, hogy ott vannak az egyéni berzenkedések, de az egyéni berzenkedésekből végül is legfeljebb csak négyszemkösti beszélgetésekben hallani valamit, mert maga a tömeg szavazza. ez hogy működik? Így. Hát én egyrészt azt gondolom, hogy ez Orbán Viktornak van egy a 70-es, 80-as évek egyébként e tekintetben korszerűtlen oktatáspolitikájáról egy olyan ideál kép, amelyet érvényesít az oktatáspolitikában ezt szerintem elhibázottan teszi a modern oktatás politika nem erről szól, és persze lehetett volna mondjuk az elmúlt tíz év konzenzusához képest erősebb állami kontroll. Szerintem egyébként ma a szakértők is azt mondják, hogy nincs azzal a probléma, hogyha az állam akár bizonyos tulajdonosként visszavesz iskolákat, de az a fajta egyértelmű és teljes centralizáció, amely egy a néphadsereg honvédségénél is nagyobb szervezetet, a klikket hozott létre, az teljesen szürreális. Az iskolák igenis rendelkezhettek és autonóm. Intézkedési jogkörrel, ez egy szürreális dolog, és egyébként nem erre tart a világ, ami persze megint lehet, hogy Orbán Viktor azt gondolja, hogy ő tudja, hogy hova fog tartani 10 ebben hibázik más. Tehát ez a hogy Orbán Viktor fejéből padtán ki, a Navracis Tivor nevű beszélgető partnered hivatalos kodifikálja, megfutatják közigazgatási egyeztetéssel, és a Fidesznek a hatalmi belső súlya és ellensúli nem úgy mozognak, hogy ebben azon túlmenően, hogy a Magyar Köztársaság parlamentjének oktatási bizottsági elnöke, nevezett. Zoltán azt mondja, hogy ezzel nem ért egyet, de azt hozzá módosított, leszavazzák, és a végén az ellenzékkel együtt szavazza ezt a dolgot, és marad kisebbségben. Tehát szerintem ez egy egyértelmű dolog, szokták mondani, hogy az ellenzék az mindig sokat vitatkozik, és néha össze-vissza beszélnek. Én azt gondolom, hogy igenis van annak olyan része, ami abból fakad, hogy elfogadja, hogy vannak szakmai állás, a végén konszenzusra jut. Ez szerintem hátrány a Fidesz szempontjából, és nekem még a világos, senki nem bizonyította be, hogy hosszú távon a Fidesz-ettől fenntartható politikai rendszer. Óvnék mindenkit attól a vulgárpolitológiai leegyszerűsítést, hogy pusztán azért, mert most ezt át tudja nyomni Arnám Viktor három nap alatt, ettől a Fidesz népszer hosszú távon ettől a Fidesz 10 sikeresebb lesz, és ettől egyébként a társpolitik az ország, mert nem lehet Azt, hogy a Fideszben a képviselők, hogy arra rendezik fel magukkal, én azt gondolom, hogy a kommunitú disfráncia feladásának viszonylag széleszakirodalma van, tehát a, a rossz döntésekre mindig lehet találni egy magyarázatot, le egyszerűsítve kicsit népszaváson, én már az egész azt tudom mondani, hogy a Fideszben van egy mindent egyesítő ideológia, amely szerint ők a nem, ők a többség, őnekik lehet csak igazuk, mert ők az igaz magyarok. és ez most nem szélső jobb oldal mondom, hanem egy ilyen populista leegyszerűsítő világképként, és én szerintem ezzel egyébként, amely egyfajta szekuláris vallásként uralja a Fidesz választói közösségének egy részét nem mindenkit hangsúlyozom, de sokakat, a Fidesz politikussal is ebben talált meg a felben. Igen, hát én egyébként, mint a sósav, tehát mint egy abszolút kártékony anyag, próbálok minden beszélgető partnerembe kétségeket bele Nem állítanám egyébként, hogy alapvetően hatástalanul, de nincs a sósav készletem kétségből, hogy ennél nagyobb eredményt tudjak elérni. Én minden esetre mindenkinek, neked, Orbán Viktornak, édesanyámnak, tök mindegy, mindig azt tudom ajánlani, hogy természetesen teljesen igaza van, hát édesanyám. Aztán de azért a kétség az nem egy rossz dolog, amit az ember azért, ha képes megszólaltatni, akkor még az is lehetséges, hogy, hogy ha meghallgat másokat, akkor e tekintetben változtat a döntésében. Én azt gondolom, hogy ez a kognitív diszonancia, amiről te beszélsz, több mint három év után azt a tömböt, amely igen sikeres Magyarországon, és akár lehetséges, hogy a 2014-es választásokat is megnyeri, eszi, mint a rosta. És ezt Orbán Viktor, nincs az a mínium, amivel le tudja kenni, és megakadályozza ezt a rozsdásodást. Én ebben azt gondolom, hogy vannak mindig korrekciós pillanatok, emlékezzünk, amikor ezt abszolutizálták mondjuk az AMS elleni első hullámú háborúban, aztán egyszer csak kijött egy faksza. Igen, de én azt mondom neked, hogy amit ott Varga Mihály elszenvedett, az egy olyan rozsdafolt, aminek kapcsán egyszer Varga Mihály, mint autó, darabokra fog esni, és nincs az a szerviz, Az egy másik kérdés, hogy Varga Mihály ezt máig meg tudta oldani. De emberileg, szakmailag ki tud állni, politikailag ki tud állni. emberileg szerintem egy roncs. Az egy másik kérdés, hogyha itt állna velem szemmel, azt mondaná, fia a hülyeségeket beszélsz, attól én még látnám a szemén azt, hogy ez nincs így. Én azt gondolom, hogy azt mondaná, hogy hát tudja, János, ez a dolog, hát így kell. Igen, igen, igen, de minden mondat. Vég? Annak idején, amikor én az ennyi című műsort csináltam, voltak olyan hallgatóim, akik egy mondatkezdés alapján el tudták dönteni, hogy én valójában csak húzom az időt, mert fogalmam sincs, hogy mit akarok, vagy tényleg tudom, csak bonyolultan fejezem ki magam. Varga Mihály van annyira okos, hogy nem hozza ezt mások tudomására, de Tamás sem véletlenül van jelenleg Amerikában, és vezet egy szervezetet. ő ezzel oldja meg azt, hogy ne itthon kelljen szétesni. És nagyon sokan vannak még így. Az másik kérdés, hogy az a törzs, amelyik ezt a döntést hozza, ők a legkisebb mértékben mutatják ezt a szétesési, És nem ismerem Nyerge Zsoltal, csak telefonon beszéltem, Kövény látható módon bírja, Orbán Viktor bírja, Matolcsi György bírja, de egyébként vannak-e kétségeik, hát van egy olyan érzése, hogy ősek kétségtelenek. Így van, de amennyire tudom, hogy a politikának ez mindig része, de hát itt inkább csak ennek a mértéke az, ami... ami Jó, de azt ne felejtsd, a viccet a rókával és a sassal, amikor a róka azt kérdezi a sastól, amikor a sas ellendül a párkáiról, hogy én is utána csinálhatom, és azt mondja hogy a sas persze, és akkor leugranak, és akkor a róka szétteszi a, szét a két melléső lábát, és azt mondja hogy a sas bátor, nagyon bátor. Igen, én itt egy dolgot adok ebben az ügyben a hogy nyilvánvalóan, ameddig Orban vita a hatalma nem megingatható, a Fideszben nem megingatható, addig ez valószínűleg így... Én kétségeket akarnék, hogy nem akarom én őt megingatni. Na, az egy másik kérdés, hogy maga a kétség az alkalmas a megingatása. Több kétséget, több kétséget. Nem lesz kétség, mert a kétség az e -tekintetben, e tekintetben gyengít, hiszen ez a dolog akkor tartható össze, hogyha a végén minden felmenthető azzal, hogy elvégre a kommunisták ellen küzdünk. Itt... Én ezt értem, de Orbán Viktor ebből a szempontból ugyanolyan, mint az édesapám, meg én, talán már van, is abban a korban áll, a tusó alatt, mossa magát, és különböző szerveknél az ember, ha érez valamit, ne érezze soha senkit, akkor azt mondja, hogy ez egy átmeneti duzzanat, vagy butasság vagy bárki másnak. Abban a pillanatban ez a kétség bármi másra ássugározhat, nem kémoterápia piás értelemben, és az ember egyszer csak ott látja magát olyan gyarlóként, egy gyarlóként öt perccel ezelőtt még elképzelhetetlennek tartotta, meg annyi világiradalmi ami műszól erről, az egy másik kérdés, az ember azt gondolja hosszú ideig, hogy ő kivétel lesz a szabályal, és aztán rá fog jönni arra, hogy sajnos nem. Jó, de ezekre a pillanatokra tartogatják a választásokat a magyar? Nem, ezekre a pillanatokra tartják az összes hétköznapot, és az összes 24 óra összes pillanatát. Én nem vitatkozom veled, csak hogy azt akarom mondani, hogy valójában a politikában a választásokat tartogatják erre. Én egy tekintetben vagyok minden, hogy mondjam, kötelező, pessimizmus és ellenére abban optimista, hogy mivel ma nincsen volna van annak a politikának többsége, amit a Fidesz az más kérdés, hogy van egy apátia, amely részben abból fakad, hogy szerintem nem annyira egyszerű ezt az ellenzéki képletet megoldani, és most esküszöm. Jó, de most, most nem menjünk történt. csak kérdezek tőled valamit. Azt, azt olvastam az Igen. újságban, mint Luzza és Jenő egy szemében, Igen. hogy a NeoFM frekvenciáit azt megkapta a közrádió. Igen. Ez hogy van? Én nem vagyok, a, amennyire tudom, ez egy jogszerű lépés volt, hiszen az a sikeresnek szánt és közismertnek udarcra ítéltetett projekt, amelyben nekem volt szeretem a meghagadályozásállatot kísérletek révén, ami a neoassembly szemmel történt, az egy nagyon, nagyon szom... De egyáltalán volt arról, hogy azt a frekvenciát meghirdették, majd senkinek nem kellett, és azt kellett, hogy azt mondta az állam, hogy hasznosítja maguk. Én azt tudom, hogy az államnak ebben joga van eljárni az illetékes hatóságán keresztül, és fekvenciázatok adási kérdésekben döntsön. Szerintem ebben a jelenlegi piaci környezetben az nem is teljesen is Istentől elrugaszkodott dolog, hogy az állam úgy gondolja, hogy, hogy ma úgyse tudnak kijelni sikeresen egy szekvencia pályázatot. Vagy... De szerintem meg lehet próbálni. Hát a címikus leszek, mivel és Energészornak már van rádiója itt ma Magyarországon, szerintem szóval nincsenek külföldi befektetők, aki 3-400 milliót vagy akár csak több milliárd forintot belerakna egy rádióban, amelyet aztán egy perc alatt el tudna lehetetleníteni az állam. De most aztán hogy tényleg létrejön az ember, jó, meg annyi rádió van, itt vagyok én is, meg itt van a rádió, meg itt van 500 ezer rádió, tehát nem magam a elnézést. Igen. De ez a kapcsolgatunk mégis csak, tehát amikor volt az árvízvédelmi rádió, amely árvízvédelmi rádió, a végén már semmi mással nem tudott szólni csak kormány, pro kormány propagandáról, mert az árvíz már nem volt sehol se, de valahogy mindig találtak valakit, aki elmondta, hogy milyen ragyogal legyőztük az árt, egyébként ragyogóan legyőztük az árt, és az ember nem értette, aztán feladta magát az árvízvédelmi rádió, és határidőre megszűnt, szóval azért annak a példája előttem nagyon nyomasztó eset. Én azt akarom csak mondani, hogy ebben az ügyben szerintem nem teljesen irracionálisan járt el a kormány oldal, még akkor is, hogyha egyébként ez a saját érdeke szerint való, hiszen egyébként olyan helyzetet teremtett, amelyben piaci hirdetés a magyar gazdaság stagnálása miatt nincsen, az állami hirdetések elosztása kizárólag pofára és, és milyen, a politikai szimpátia alapján történik, innentől kezdve egy befektetői biztonságot nem garantáló környezetben, ahol bármit bármikor elvehet az állam, ott szerintem úgy is Jó, de most akkor ismét a 7-3-at látjuk a közgáznak, közgáznak, közgépnek a, a Népszabadságban és Népszavában megjelenő hirdetéseiben? Hát most egy merész úrás volt a térben, hogy értsen. Hát csak, hogy ez mi alapján történik? Hát ez se piaci alapon történik. Ilyen alapon a Népszabadságot és a Népszavát is halára ítélhetné a kormányunk bár ezek nem állami bár frekvenciák. A két dologról nincsen, de a, amit én erről tudom, az, hogy a két dolog az nem, nem, nem, nem ugyanaz. A népszava nyilvánvalóan másfél évtizede nem fenntartható a piaci alap. Jude, megsajnálta a közgép ezt a két újságot? mi történik ilyenkor? Még egyszer mondom, a kettő dolog, amit én erről tudok, az, az nem, nem teszi a két dolgot azonossá. Szerintem a népszava helyzetében nyilván meg kell kérdezni a, azokat a szeretőket, akiknek közük van a népszava működtetéséhez. Szerintem a magyar baloldalnak is ebben némettételvel nekem személyesen semmi bajom nincsen egy évjelent hosszú távon föntartani egy finanszírozhatatlan alapot, lapot, egy piaci környezetben, de akár csak állami, részleges állami vagy egyéb támogatással sem lehetett fenntartani, az egy szerintem pont után minden hagyomány ellenére irracionális döntés. Ebben az ügyben majd mindjárt telefonál Horváth Péter, de akkor most médiapolitikában nekem volt-e igazam vagy nincs, de ezt most nem nyitnám ki ezt a foldert. A népszabadság szerintem ennél egy bonyolultabb dolog, hiszen nem műsorotban is rengetegszer volt, és ezt tekintetben azt mondom, még a Mester is nagyon ő szintén is nyíltan beszélt ebben az ügyben, a Népszabadságban MSZPS köthető legitim tulajdonrészsel való gazdálkodás, becsületes sáfárkodás hogyan történt. A van egy gazdasági versenyhivatallal, piackontroll gyakorló NMHH-val súlyosbitott hosszú eladási szágája, amelyet még mindig nem oldott meg a erre rendelt tulajdonos, meg a kijelölt egyéb vevő. Én azt gondolom, hogy a Népszabadság egy bonyolultabb képet, a Népszabadság hogy körülbelül értem, hogy mi lehetett ott De Én nem ezt kérdeztem, én azt kérdeztem, hogy a közg... közgépnél az illetékesek mi alapján döntik el, hogy na, akkor nekik adunk? Tessék, nem hallottam a véget. Hogy mi alapján döntik el, hogy oké, okay, nekik adunk? miközben korábban amiatt panaszkodtak ugyanezek, hogy nem kapnak, aztán meg nem tudtak mit kezdeni vele, mert azt mondták, hogy ebben a pirulába valami keserű, vagy ostjában valami keserű izéban van becsomagolva. Hát én azt gondolom, hogy érdekükben állónak tekintik. Ja, hát akkor ennek örülök. El kell, hogy köszönjek, mert egyrészt nyolc óra van, másrésztről meg kezdődik a nem utolsó vacsora összeállítás. Helyett. Beszéljünk majd műsor után arról, amiről beszélnünk kell. Jó. Viszont, viszont hallása, boldog új évet kívánok összes szeretettetnek neked, és kellemes karácsony ünnepeket. Viszont hallása, neked is viszont kívánok. Szigetvár viktor -t hallottak. <t <overt> Itt... És most, Közéleti Háttérmagazin. Főszerkesztő Piala János.